яка стікала тоненькими струмками до озера. Цим джерелам, сказав Запара, я дав би назву мікрогейзери. Вони ще більше переконують мене в активності підземних сил і до деякої міри нагадують Ісландію. Різниця лише в тому, що там гейзери хоч і значно сильніші, але вони викидають тільки грізюку, а тут ми маємо один з найцінніших продуктів для промисловості і транспорту. «Ви думаєте, цей острів може мати майбутнє?» – спитав Бенсен. «Безперечно. Нафта – це кров сучасної індустрії. Автомобіль, трактор, тепловоз, теплоплав, літак вимагають нафти і її продуктів для себе на паливо. З нафти виробляють різні олії, починаючи від мастильної і кінчаючи олією для консервів. Мело, асфальт, парафін, вазелін, сахарин – для пароплавів, що плавають великим північним морським шляхом, тут може бути паливна база. Біля нафтових джерел вони затримались, і коли рушили далі, сонце вже стояло над самим обрієм. Доведеться ночувати на снігу, сказав мисливець. А коли скоро підемо, встигнемо дійти? спитав Стьопа. Ні, пізно. Треба шукати місце для ночівлі. Ходімо далі. Звертаючи на південь, Берег урвався в море високими скелями. Вони блищали тисячами вкраплених у них золотих блискіток. То були пірити. Теж корисна річ, сказав Бенценові Запара, показуючи на ці блискітки. Вершомець запропонував улаштуватись тут на нічліг. Товариші погодилися. В одному місці скелі зімкнулися так, що утворювали ніби грот. Тут же з під снігу, визирав плавник. Невідомо, як сюди занесений. Розгорнувши сніг, побачили попіл і вугілля, сліди вогнища. Очевидно, плавник було занесено сюди людьми. Вершомет і Бенцен мали спальні хутряні мішки. У цих мішках влаштувалися на нічлі їх подвоє. Зважаючи на те, що вночі міг прийти білий ведмідь, вирішили по черзі вартувати. Першим на варту став запара. Він спокійно провів дві години, Думаючи про Леніноград і свою родину. Розділ десятий Тьопа змінив запару. Хлопці було холодно і хотілося спати. Позіхаючи, посидів він на камені. Потім, щоб не заснути, встав і пішов по всі скелі, Між якими спали товариші. Поглянув щілини між скелями, подивився на небо, спостерігаючи зорі. Кілька років тому Стюпа мріяв стати астрономом. Він мав карту зоряного неба і театральний бінокль. Ночами вивчав по тій карті зорі. Тепер він швидко знайшов знайомі Сузір'я, великої і малої ведмедиць, плеяди, Андромеду, Пегаса, волосся Вероніки. Знайшов Венеру, цю найбільшу зорю неба червонуватого Марса, Юпітера і Сатурна, які так помітно відрізняються від зір, що мерехтіли навколо них. Він знав на пам'ять цифри про відстані між Землею і Сонцем, Землею і Місяцем, планетами та окремими зорями. Його захоплювало і лякало, що Сонце своїми розмірами у півтора мільйона разів більше за земну кулю, що найближча зоря Альфа Центавра – якої він ніколи не бачив, знаходиться від землі на відстані 3,5 світлових роки. А світловий рік, як це багато? За секунду промінь світла пробігає 300 тисяч кілометрів. Скільки ж кілометрів пробігає він за 3,5 роки? Але споглядання зір не задовольняло Степу. Його цікавили зорі, оскільки вони були об'єктом мрій, про міжпланетну, а може і міжзоряну подорож. Стьопо потягло мандрувати по земній кулі. Скінчивши семирічку, він з товаришами вирядився в екскурсію до Москви і Ленінграда, а повернувшись назад в Архангельськ, улаштувався працювати учнему порту. Незабаром комсомольський осередок виділив кількох комсомольців для посилки юнгами на пароплав. Степов просився в число відряджуваних і потрапив на лахтак. Тут спочатку він проходив практику у кока на камбузі, де чистив та мив каструлі. Потім його перевели в днювальні. Він прибирав кубрики матросів та кочегарів.